Та, на щастя, над повітовими властями стоять ще краєві, а над тими – центральні. Можна поставити на своїм. Правний дорадник доктора має зв'язки, він посол до парламенту, працює в всіляких комісіях. Це вже його клопіт, щоб діло йшло гладко і скоро. На шпиталь вже дерево і цеглу звозять, з весною зачнуть будувати. Те, що можна в зимі робити, роблять, перебудовують павільйони. Тихим мисливським замочку Зранку до ночі рубають, валять, пилують і гиблюють Які безробітні були в місті Знайшли тут добре платну працю Благословляють графиню. Кожний по роботі вертає зі спорим мішком трісок Зима, пригодяться Графиня хоче, щоб у річницю повинні шпиталь був під дахом Чиї гроші, того й воля, говорять люди Куди гірші клопоти з селянами? Вони консерватисти, бояться кожної новости, бо привикли, що кожна новість – це для них новий тягар, нові податки, шельварки, драчки, тому й говорять – найлишиться по-старому, або то зле було. Ріка як вилля, то, що правда, багато шкоди зробить, але ж і поле справить. Одною рукою бере, а другою дає. В одного урве, а другому причинить годі всіх заспокоїти. Милинський мусить груди свої зговорювати, щоби переконати начальника і раду громадську. Викладає їм, як воно є і як буде. Слухають і притакують, а на другий раз знов ті самі питання. А як? А що? А куди? Треба мати велику терпеливість, щоб не махнути безрадно руками і не сказати їм «кисніть» далі в своїм болоті. З колією таке саме діло. І раді би, і не хочуть». Іскри будуть запалювати копи, коні полошаться, при рампах треба довго стояти, закипої і спережене, всячину вигадують. Та тут уже мають слово ті, що через їх поля шлях переходить, і їх мусить Хмельницький заспокоювати, даючи більші і кращі шматки ґрунту, за менші і гірші. Деяких, добре, що їх небагато, треба з цілим обійстям перенести на двірський ґрунт. Таким чином постане новий присілок, побудований по окремих планах, зразок, як повинно тепер виглядати наше село. Найгірше сердила Хмелинського парцеляції. Гадав, що громада буде його благословляти, як добродія, котрий приспорив її землі, а громада радила, чи приймати тої землі, чи не приймати. В суботу, як втихнуть на дзвіниці розкалатані дзвони, зійдуться багачі в корчмі та й заведуть таке, що хоч уха затулюй. Молодий пан нову панщину заводить, ніби то дасть землю, а не заплатиш рати, то на лан пожене, відроблюй, знаємо таких мудрагелів. Халупникам скаже видати дрова з лісу, будуйтеся, побудуються, і буде мати наймитів, бо де хто видів, щоби халупник платив якийсь рад. Все це він придумав, щоби від газдів відтягнути робітника, хоче нас пустити з торбами. Нова метла добре мете. То вам, мудра гель, що другого такого зі свічкою не знайдеш. З паном, як з вогнем, уважай, щоб не попікся. Чим делікатніший, тим небезпечніший. Одною рукою гладить тебе, а другою і не почуєш, коли за карку хопить та й так придавить, що й не писнеш». Коршмар тільки підсміхався з-під лоба. Він не любив ні декана, ні доктора, ні того нового леніпотнента, бо відтягали молодших господарів від горілки, називав їх мудрагелями. Він був замудрий, щоб щось злого на них сказати, але де треба було там кинув якесь слівце, сильніше від найгіршої лайки. Ну-ну, ми ще великого дожидаємо, сказав, наливаючи келишки. Та й мені так здається, що доживемо, притакнув Віт і газди розходилися з тим, і з чим і прийшли. Ще гірше, бо накипала в них злість, що молодий пан хоче торбіїв газдами поробити, а газдів пустити з торбами. По службі Божій, як звичайно, не розходилися зараз по хатах, тільки ставали під церквою і балакали про новий наділ землею. Як вийшов декан, мовкли. А як спитався, що нового чувати, то казали, що стара біда – що до їхнього берега нічого доброго вода не принесе, все або тріску, або ще щось гірше. Але декан догадувався, що пропорцеляцію умови, і питався, як буде. Або ми знаємо, як буде, казав начальник, я рад, та люди не хочуть. Які люди? Багачі, я не люди, відповідав котрий з молодших. А багач то, по-вашому, не чоловік, що...